Mwaniangu ni kwamba umeshinda sala masalimini mpenzi. Mstilazaji karibu kuifata tarifa baimba tunazana mustahasari wake. Shirika abali na wataka wabunge kurejesha nyuma msaada wa shiria. Unao husu bajeti ya serikali ya mwaka 1222 kweli kia 1223 ni bada ya shirika hilo kugundua kuwa bajeti ya mwaka huo iliongezeka kwa zaidi ya asilimia arobaini. Na kwenye ukanda wa Afrika mashariki raisi wa Kenya, Uhuru Kenyatta ambai pia ni mwenye kitu wa jumu ya Afrika mashariki, hametuawito kwa kutumwa kwa kikosi cha ukanda mashariki mwaja mwure kizimukusa ya Kongo, kwa lengo la kurejesha usalama katika enewilo ambalo limeendelea kushudiwa na mawajia raya. Kwa haya na mingineyo karibu ni langu Moise Misago, mitambongoza na Neli Kuihangana habari Zakimataifa. kimataifa Leo isanganiro yao habari Kamili. mswada wa sheria ya kuhusu bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2020 kuelekea 2023 unachambuliwa na wabunge elzendae mwenyekiti wa taasisi inafuatilia matumizi bajeti ya serikali ndiye mgeni Katika sala maelezo mswada huo umeandaliwa katika muktadha unaolenga kuhama kutoka rasimu ya bajeti ya rasili mali hadi bajeti ya program. Na wajiri wanumradhi shirika aba Burundian Action for Reconstruction of Africa katika lugha ya Kiingereza linahimiza bunge la kitaifa kurudisha mswada wa kurekebisha bajeti ya serikali Kwa mwaka wa fedha 2022 kuelekea 2023 mwakilishi wa kuashirika hilo anona kuwa bajeti hiyo imeongezwa kwa zaidi ya 40% ikilinganishwa na ya awali wakati ambapo warundi wengi wako katika umaskini Jean Bosco Ndereimana anakiri kuwa ongezeko hilo litaathiri bei ya mahitaji ya msingi tumsikilize ana tafsira mazito jamarivane ngenda kumana Tumeona muswada wa sheria wa pesa zitakazo tumiwa na serikali, katika matumizi ya bajeti ya mwaka wa 1222 kuerekea 1223 ambao umeshafikishwa katika balaza la bunge. Sisi tunamashaka kwa sababu katika sheria hiyo kuna shuhudiwa ongezeko la pesa za matumizi, jambo ambaro litapelekea hali ya upanishwaji wa bidato fauti ambao utasababisha raia wenye kipato kidogo kuendelea kukabiliana na hali ya maisha duni. Pesa hizo za matumizi ya serikali zilikuwa bilioni 1150 mwaka uliopita. Kwa sasa, pesa hizo zimeongizeka kufikia kiasi cha bilioni 1220 inamanisha kwamba pesa hizo zimepandishwa kufikia zaidi ya 740. ili pesa hizo zipatikani ni sharti, ushuru na kodi vyongezeke wakati ambapo uchumi wa taifa unaendelea kuzorota. Sisi, katika shirikaretu, tunawatolea wito waweza wabunge wachunguze vema bajeti hiyo kabla ya kuhidinisha wakitafumini dosari hizo tulizo zitaja bila shaka wachukuehatua yenyebusara ya kulejesha bajeti hiyo katika kikao chabalaza la mawaziri ili vitu zote vizizokuwa sahihi katika matumizi hayo ya bajeti ya serikali viondolewe huyo amesikika ni jambosko ndarimana ni mwenyekiti wa shirika ABAP na wajiri wanastahili kuachana mwenendo wa kudai uzoefu wa kuajiri wa matakwa yake muhadhir Paul Wanderimbe, Wanderimbako moja muwadao wanashiriki kutano mkua elimu unamalizika alhamisihi. Anaona kuwa haitawezekana kuwa na uzoefu kama hakuta kuwa nafasi pa kuanzia kusu muakilishi wa wajiri anahidi kutowaji wa cheti mushoni mwafunzo katika kampuni ya yote kama ushibitisho wa uzoefu Paul Vanderembako tumsikilize ningendo abakoresha wengi bihaye chanki bafise mtu tabia ya wajiri wengi ili kumpa mtu ajila wanamuomba uzoefu katika kazi hiyo ninasema katika kazi hiyo hiyo kwa sababu mtu huwa natajiriba kama amewahi kutumika kwa hiyo huwa pingamizi kwa wanaohitimu hivi karibuni kupata kazi maana hakuna aliyenao uzoefu wa kazi kabla ya kuifanya Ni kwa sababu hiyo nyasema wangetakia kubadili mwenendo, wa wajiri wanawo kisha wafuatulie vizuri wapate tajiriba wakiwa kazini. Hata mkulima wakimupa jembe humwerekezi palipo limwa, unamuonyesha alizi yisio limwa na kuilima hadi kuzoea kulima. Vivyo hivyo kwa wanafonzi akimaliza masomo hakika kuna vile asivyo jua ila kuna anawakuta kazini uwario na uzoefu ndiyo na muzoeza. Sisi katika ofisi ya katibu wa chuo, tunatoa mafunzo ya kujizoweza. Watu ambao hawajapata kazi, wanakuja kutuomba na fasi ya kujizoeza kazi bila maripo. Tunafanya hivi na kuwapa vizeti baada ya mafunzo. Wajiri wangezingatia vizeti hivyo, badara ya kuwaomba tajiriba ya mnyaka kumi katika kazi ambayo hawajaiipata. Habari za kimataifa. na tukimuliki anga za kimataifa na kwamba wa Kenya Uhuru Kenyata ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya Afrika Mashariki ametoa wito kwa kutumwa kwa kikosi cha ukanda mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kurejesha usalama katika eneo hilo ambalo limeendelea kushudia mauaji ya raia Wito huo wa Raisi Kenyatta unakuja kufuatilia wiki hii kundi la M23 kutekeka mji wa Bunagana katikampaka wa diarasi na Uganda bada ya makabiliano makali kati na jeshi la Fardese Makabiliano hayo yamesababisha maelfu ya watu wakikimbia makwao wengine wakivuka mpaka na kuingia nchini Uganda Kenyata amesema huo ndi, huu, ndio wakati wakutumwa kwa kikosi chapa moja chajumu ya Afrika mashariki nchini diarasi ili kukua, ili kukua, kukua mchakatu wa kisiasa unayendelea kwa ajili ya kupata suluhu ya mzozo wakiusalama katika taifa hilo la watu milioni tisini. Bada ya hivi karibuni kukutana mjini goma wakuwa majeshi kutoka nchi sabaza jumuia hiyo wanatarajiwa kukutana tena siku ya jumapili mjini Nairobi kumalizia mikakati mika ya kutumwa kwa kikosi hicho cha pamoja katika mikoa ya ituri kivu na kivu kusini. Daima chini ya mjini Kinshasa baraza la ulinzi likutana lilikutana chini ya mwenyekiti wa mkoa nchi hiyo, Felix Antoine Tshisekedi kwenye agenda ya mazungumzo kujadiliwa hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo Mamuzi muhimu yalitangazwa hasa kuhusiana na nchi ya Rwanda inayoshutumiwa kuunga mkono kundi la waasi wa M23 Rais wa Jamuhuri alikutana na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na mawaziri wanahusika kulingana na msimaja wa serikali mikataba yote na makubaliano ya awali ya liyoti wa saini na taifa la Rwanda ya mesitishwa. Na mawaziri wa mambo ya nje ya jumuia ya, ya kujihamia NATO wa nakutana leo Bra mjini Brussels, Kwa mazungumzo ya naolenga vikosi vya mungano huo na zuiyo katika mipaka ya mashariki ya mataifa wanachama jumuia hiyo kuzhio ya urusi kupanga ucho, ucho mwingine katibu mkuu mkua jumuia hiyo ya NATO, Jens, anmesema washirika watafanya maamuzi ya ukubwa wa jeshi hilo katika mipaka hiyo kwa kipindi cha muda mrefu kuhakikisha kwamba wanaweza kuletea kila mpaka wa mataifa wanachama ameongeza kuwa mkutano huu wa Brussels pia utangazia utaangazia hitaji la matumizi zaidi ya ulinzi pamoja na mapendekezo ya Sweden na Finland ya kujiunga na jumuiya hiyo Mkutano huo mawaziri unakuja kabla ya kongamano la Nato la Juni 19.30 mjini Madrid ambalo litatafuta kuweka mwelekeo wajumu ya hiyo katika miaka ijayo. Na hadi hapa mpenzi msiklizaji kwa ni saa 7 dakika 30 la ziada sinasipo kutu ni kuteremisha nanga. Nwa nyote ambao mwetegia sikotangu mwazodi mwisho. Ni msukuru piafuni mitambo François Akimana, langujina Moise Misago na kutakeni mchana mema kwa akhirini.